اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> على سرر موضونة متكين عليها متقابلين مخه الله جل جلاله د جنتیانو تذکر او کلاو بیا جنتیانو کې جکوم سابکین خلق د په دنیا کې ورلان د خلق د په اعمالو کې پنه کو اعمالو پاکې دي ان دا یی متعلق الله جل جلاله سی ناماز ذکر کړو چې الله ته ونزیم ی او په باغونو د نعمتونو کې بوي مزید الله تعالی نور ناماز ذکر کوي چې اعلی سرور الموذونا اعلی سررن پاتختن باندې وي سراء سراء فالنګ تویل کیږي کی بیت تویل کیږي موضوعتن نو موضوعنا منسوج بالذهب چې هغه سونی سره پرې لښوي دغه کپړو کې چې کومه صادری بيچېدلې نو پاری کې مونه لګېدلې او د هغه بدونو کې سونی لګېدلې جواهرات پکې لګېدلې دارنګي ملګر دیو یاقوت پکې لګېدلې او داسې لګیدلې چې انتهایی مضبوط لګیدلې ناګي تویلیکی موضوعنا نا لاوبر مل دا جنان بیا په داسې پالنګونو او بيدونو باندې وي چا بم مل غلرو سونی او جواهر سره او پېل شو یوغه به بلګول شي وي متکئین علیها نو بیادی تخو بیٹ گی جناس دی نو اللہ پرمائی متکئین تکیبه لگولی علیها پداغ تختونو بانده پداغ بیڑونو بانده انتیحی راحت سر او قراری سره بیو تمانیت او سکون سره بیو متقابلین او یو بلدب مخامکی مخونه دی نو دا باندې چې زاے به څنګه یو بل شاده بناس دي بلکی جنت کې الله جل جلاله داس سیستم وتیاړکې لکه څنګه چې دنیا کې آغول میز لګیدلې یو بل مخامخ ناس دي نو دا رنګ چې مجلس لګیدلې مجاهد رحمت الله له فرمای لا انظرو احد هم فی کفاء sahibi yusale badal sit nuguri انې بهترین مجلس بلګېدلی انټی دا آزادو لحاظ بېبګې یتو کو علیہم ولدانم مخلدون په داسې حال کې چې چکر بلګې پدی باندې د پاره د خدمت ولدان لکان مخلدون چې هميشه هميشه ځوانانه نو مخلد او چې جنت کې کم یو شید مخلد دی هميشه جنتی جنتي پخبله هميشه مېشد نو چې کم دا خادمان دی الکان دي نو د بم هميشه هميشه جنتی نه جنتي با په پخبله باندې هميشه هميشه ځوان نه نو چکر بلګي با پدوی باندې غلکان چې هميشه و ځوان نه د فار د خدمت او دا با اینتی آئی خیست دی روستو برایشین استمازی پارکی دا سی بایی تب وای دا چا ملگلی ری نوست دیدی ادارا ایتا هم حسی اکان هم لولو تب وای دا ملگلی دیدیو چا شین دلیدی ادارا چې یو خادم به مطلب تفسیر معارب زر زکر کردی دی یو تند پارا نو دا بم نوی چه مطلب لکسنگ دنیا کې یو خادیمی بلا خدمتی بی نو نا گن بمی یو خیسته بمی آو نوجوانان بمی نو دا خادیمان آغا بسته الله اللہ جل جلال حوزی کر کردی دی چه یتوبو علیهم ویلدانم مخلدون بی اکواب نواباریک غیر ذہی به چکر بلګی ور سره بس شي اکواب جمع د کوبدہ دا کوب داغه دا لوغي تویلکی کی چې پاګه باندې انسان وبس کی لکه مثلا ګلاس و غیره شو خود دا دنیا د لوخو پہچان دینا هغه انتهایی قیمتي مخکې تر شو چې سلور جنتونه دینو د دواو هر سده سونی دیو دا دا دا دی او د دواو د چاند دی نو اقواب غلوهی تویلکی کی کوب چې دا غې کړای نه لکه کی شو نو ګلاسونه بغیر زې وا باریک اوا باریک چې مده بریک تاګي تویلکی کی چې هغه سره خلی لکه بازو ته د ترجمه لوټه لکه د خونا لوټه د یو تعبیر ده الګي زمون په مشركه لوټه عام طور د استنجره پر استعمال یی نو څه چې جنت کې به دې ستینځه دا غا لوټي او پاګي باندې و نه د مقصد نه دی یعنې دا صرف غا تعبیر دی ایبری کا غلوه ته ویل کیږي چې هغه سرا داغه نه د شراب راچول لپاره د شربت راچول لپاره اغه ته کلیم وی او اغه ته تخلی او کلې ورته نو عام تر دا غلوټي نو لوټي سره دغه سین لوټي سره تعبیر کوي ورنه چیز دې د دنیا د لوټا او بیا جنت کې د پلاستیک نه دا مراد نه دي دا د جنت خپل لوګي دي چې ته اباری کويږي او بیا وکاسن او کااسا غلوه تارابې کې ویل کیږي چې هغه عام طور د شرابو لپاره استعمالي شرابو د پرخازي نو الله پرمیدا کا اصدقه پیاله د شرابو مم عین دا, دا شراب جاری و نا دا شراب د چيني جاری نه نذا الکان با هغه بدی با نگرزي هميشه هميشه جوانان الکان خادمان او دا ټول هغه سری او بدی با نبه هغه ګرځي پادشوا دا نو دا ام جنت ولدي جنت کې الله خدمت لپاره پیدا کړی اگر جو کول پکې اغا حضرت احسن رحمت الله علیه نا گو دینه مراد اغا اولاد کفار خدمه اهل الجنه اغا تن مرادی او با زی و دینه مراد اغا مشومان دي چولکوالی کیو بادشاہوی دي او دنیا کې نه نه کې کړی دی او نه ګناوه نه کړی دی نو دا اغا دی کو صحیح خبردار چې دا جنت کې الله جل جلاله هو د جنتیانو نه ځان د خدمت لپاره پیدا کړی دی په دغه جنت کې الله پرمهی د غلو کی بغیر زې مما مماین نہ شرابو چنادارونه د شرابو د چینی جاري نه بیا الله جل جلالو چې دا ذکر کول مختلف لوګینو ګره هر چاته لوخو کمزان لپسندی گوره در خضی چیزان سر لوخی را لینو یوی خضی یو شای نغزتی نو بل شای نغزتی گست چای چا تا کاسا کی واچه ون اغلا خون نور کی خوچی پیالای کی نو دا مختلف لوخی با دا دا که شرابو دا پار استعمالی مختلف سکا اکون بای پای کې به بای بای بای بای خالیس گبین امی پاگی که با شراب امی پاگی که با اوبامی او شراب اللہ تلا زکر گی چی لا یو صد دعونا انها ولا یونزیفون نبا داگی دو وجنا جسمانی تکلیپی لکسر دردشو ولا یونزیفون او نبا عقلی تکلیپی چی انسان لعکل بوزی او عقل تینا ختم کی نو دا شراب جدي نو کې دواله قسمت تکلیب نیشته نه جسمانی تکلیف شته نه عقللی تکلیفشته جسمانی تکلیب دا شي چې د انسان په سر کې درد پیدا کې صده اولی کېږې سر دردي د رابه کې نوله څنګه چې د دنیا شراب انسان اوس کې باغبان سر درون شي او په بانشا لاړ شي یا چې پهلا را بان نو هغه بیا جټی وی کله په یو ځ یو کله په بل زی نو الله پرمحيذاب کیم نشتا ولا ينزفون او نه دا نه اصل کې عربی کې چې انسان کوې خالقینو هغه ته نزب ورکی جټول یو بته یو باسي نو دا شراب هم دا سن دي چې بالکل د بیاق لګي کوم کلیږي عقل ولې صبر کی عقل ته و باسي بیاق لګي نه دا سیم نه دا او د ولا یونزفونی او بله مانا به استستاې محرم کوله وله یسکرون او نه به په نشر راوللی چې نهشه نششی دکه چې انسان نششی نو د بکار شي او بیا س نشي کوله وفا کې مما یا تخیرون او الله تلا پرغه می وفا ک د اغسنه ی تخیرون۔ چېدي به پهکځان له بهترې بهترې وډی نو پاتې شو د جننت د می باره کې هوورځې چې هغه به انسان کولاړی نو به کو شو کولی شي نې به کوتو فه دایا بلځ کې راغلی مطلب مطلبه داې کو ولاړی نو په لاړه به هم خاصلېږي او که نو په نسته به هم حاصلیږي او کم نو په لاسته به هم حاصلېږې نو بیا د خاادمانو مطلب شي. نتا زوبلیدلی تاسو د غمرو ټیټو لکیدو بیا پمکرځو سپکار دی حالانکه مخ ته پراتی ټول پلیټونه فروټ و ته پراتی اوه و ته پراتی آرشی و ته ملمت او بیا د و کسان ګرځي کپل یو پيومنډه کې وې سپکار دی حالانکه اس نه یې پکار هر شی موجوده دا صرف د احترام او د عزت لپاره اور دا اندال زنت کې دا نه چې به زغې د بلوګ لګیدل نو قادمان بددې د پروارو الانک دلتا تاسو ګورین ترتیب مخ کې غوا روټه کړل بګاری الله جل جلاله مخ کې میوې ذکر کین ورپسې به ذکر کې ولحم نه غوخه د مارغان ولحم الطیر الانکه الاول هغه خلق لاول غوخه اوخري روټه اوخري ورپسې پروت ذکر دلته الله تعالی الاول پروت ذکر کلو بیا ذکر کلو خوراک ذکر کلو معلوم شو دا خبر اشاره ده خبر ته جنت کې کم خوراک کولې شي نه دا پر د لذت کولی شي او چونکې جنتیان وم ځوانان او ځوان عام طور میوه زیاد زیات متوجي خبر دا انداله میوه ته او فروټو ته چې کم بوډاګا ننو هغه خو سي خولېم اکثر یعنی غوخه خولې شي اګه چې خو از پیخلو الوال الواله تیری نو چې کم ځوان سره ناغه خوړی شي میوی طر میواز میوا رغبت واله شې نو دې چې مغ مخکې زیکر کړه او په سریننو نو تنځې کر کړی ده او دویم دا چه میواز زکم کلا دا ده چې میوا ځکه مخکې کله دلته چې کم خوراک کولی شي د پاه د لکې کولی شي اکثر چې لډ پغچو سړی لکې مات کې هلته کې دا شیشته نه چې سړی خوراک کوي نوغ دی د لکې د د پ کولی دپاره کوي هلته به داسې لګ مطلب معمولی لګې د خوراک اشتها والله لګه. وځان څلور لوګه چې انسان ته تکلیف ورګي نو هغه لوګه په جنت کې نشته خو موصيبت ته تکلیف ته او جنت د درحت زیاده د تکلیف ځای نه الله پرمحي وفاک ایت نو وفا میو ممدا سنا يتخيرون جدي به غزان لخيخي غونډي نو کې و خراب نيوي وي انسان به طرب داسې د چې کم شي ګړوي نو غ کې سړی ګوري چې کم یورا. را ته یو بهترین سوان راړه دلته د مجلس کې ګزونو کله به یو سړه یو دان را لیکبللائ الان کې هغې کې به خرابنیخبر د انتراله دا انسانی مزاج داسې دی چې د مطلب پهغ خوکې بیا خټولئ ق د انت را لګ یو شان مثلا موبایل د ی کپنی به یو شان یو هر شي به هر شي. به کله یو رالی <سؤال> کلهبل رالی لوټی به یو کپنی به جوړی یو شی به یو قیمت به کله یو رالی او کله به سر رالی انسانی مزاج دا دی چې د تعلا او تطبو کويګوري هغ کې اگر چې ټول خ ټول پاسې نو دا انسانی مزاج لاې ک کې چې خ او بیا هم په ک دظان د خپل مزاج مطابق ګوري. واللهې طیر من معشتهون. او واخ خد مما دا ممداسن یشتهون چې دی وخخی نو بلدی کلیو کې بلانکی هوټل کې مرغان پخېږي اوس ګړو نو بلانکی هوټل کې مرغان پخېږي په دې کې مرغې پخېږي په دې کې داغه وخخه پخېږي خبر زه دا لګنه دار چاهو چاهتي د مرغو د وخې ځان لا لا غيو مزدا د دې وجهي اتنزیر جکم کې پګړ غټ غټ خلق چې کمزین اغه کې د مارغانغه وهې پخې خبر زنده لا نو ال تکي الله تعالی پرمړې د مارغانغه وهې چې کم دی خوخه یو د اشتعال لري اغه بوته ملاوی اباستو بس دا, بس دا, دا پر ډیر نه ها خوب در نشي ال سرورن په تختتونو باندې بډونو باندې موضونهتن محکم پیش شو او ملغالورو سره متکی نه ت ک للی آلی آی باندې متقابللی نه یو بل تمقام مخ بی یا تواللی یم ګرزی ب باندې ګزی به با ویلدانوللی امدی باندې یعنی دی نه ګ چاپیر داه چې د پ پی زیي ی دو سرخواشا کې ویلدانو مخله دوه نوجوواه نه لکان مخله دوه همهېشه ځ بیا کواب ګځ بیا کو ب نه کلاونه او بیا لوه باې کالوټې غړو واللهلوې لاسکولهلوکې د لوټ ځ تممر راله وکاسلوالو خې د شراب ممایندا چینه جارینا لا یو صد اونا سر دردې من شراب ستې دی باندي اگینا نوبا یعنی سر درد درد پیدا لایوصد دونه نه به سر درد پ د کولیشيدي باندې ن به سر درده کېږي انها داغې د ووجې ولا ينزف ولاون زفونه او نه به بیااکله کېږي چې عقلته نه شي مکملغ ختم شي او بیااکل شي. یا yeah. والله یون زیپونه او نه بله شږې وفا ک او میوی به ګځی دغې سر لک د چې سره په می دغ مره شو ک دی چې خته د زت تپاره وفا ک او ګځی به می او لره م ما دغه مینا یا تښروونه د بځ له وه کو خی کې والحو ګځ مما دا صلاة يقتحولا جديق وخير ال Faizal مصلاه السلام والاسولي أیوانا وصابة اللهم اهدينا وحده بنا وجه اللي حدر سوم والهم ان敌دران اوما زينا بنزproblemان وجنتان ومن الدین يال också اضاف اكثرات اناس وی bisschen دنیا خير دل وسager يال دنیا کی دنیکو عملgypt و بیقرا نسیب خران ملگرتیبا نسیب الله کریم ترازی شکرن بدون recognise صلاة 啊